Хто ж буде воєводою? Всі ви по черзі. Спочатку Іванцю. Загине або зазнає поранення Іванцю, воєводою стане Петрусь. Потім Дмитрик і Грицько. А всіх вас не стане, тоді хтось знайдеться. Та про це не думайте. Головне зараз борога відбити. Іванця торкнув батька за плече. Якщо ти мене призначив воєводою, то й сам повинен слухатись. А моя воля така. Йди вниз до хати. Ти незрячий, тяжко поранений, тільки заважатимеш нам тут. Бо Войводар розсердився, тупнув ногою. І знову зарибув гроші. І що й робитиму в хаті? Лежатиму, як намічна баба. І тут тебе влучить перша стріла. Загинеш. Так можеш? Я того й хочу, Іванцю. Як ви всі не розумієте цього, і досить тревенете. «Не гайтеся, йдіть на свої місця, бо зараз тут нам стане жарко!» Останні слова воєводи змусили всіх протверізити і глянути через заборолом вниз. Татари вже впритул наблизилися до валу і зводили вгору штурмові драбини. Стрілянина посилилася з татарського боку. Іванця вилився, «Прокляття! Нам справді зараз стане жарко! До бою, браття, до бою! Не пустимо ворога на вал!» Всі кинулися до своїх місць. Добриня схопив дворіжки, підчепив ними верхній щабель драбини і зі всієї сили уперся, щоб підважити її. «Браття, допоможіть мені!» Йому на допомогу кинулося кілька молодиків. Штовхнули драбину так, що вона спочатку сковзнула по валу в бік воріт, а потім з грюкотом упала на пороки, що враз перестали гупати. Це була невеличка перемога. Але молоді воїни ще розраділи, дивлячись, як вовтузяться нападники, намагаючись підняти драбину знову. Та радість була недовгою. В багатьох місцях татарам пощастило здертися на вал і зав'язати рукопашний бій. Добриня перший оцінив небезпеку, що нависла над городищем. Він видобув меча і, пориваючи за собою всіх, хто був поряд, кинувся на допомогу Іванцю, що ледве стримував зі своїми людьми шалений натиск. «Браття, за мною!» Тут було по-справжньому жарко. Нападаючі лізли вгору сарана і вже тіснили русичів до внутрішнього заборола. Близькали криві татарські шаблі і прямі двосічні мечі захисників княжої гори. Зовсім перестали співати пісню смерті тонкі стріли степовиків. Але кров лилася, як водиця, і падали-падали вбиті та поранені з обох боків, загромаджуючи вузький прохід де й без того було тісно. Кілька десятків воїнів, приведених Добриною, стримали натиск татар і відкинули їх назад до зовнішнього заборола. Добриня рубався люто. Він знав, що важко вразити татарина в груди чи живіт, захищені хвиким кожухом, на якій було нашито металеві або шкіряні пластинки, а також в голову, прикриту шкіряним шоломом шапкою. Тому разив ворогів прямо в лице або в шию вістря меча, не вбиваючи їх, а наносячи болючі криваві рани. Натиснімо, хлопці, дужче ось так. вигукнув він, завдаючи удару черговому нападникові, що підвернувся під руку. Не чуючи голосу воєводи Іванця, він підбадьорював не тільки своїх воїнів, а й Іванцевих, а ті, оговтавшись від першого оглушливого удару, тепер самі перейшли в наступ і вирубували супротивника до ноги. «Підважимо драбину, друзі, скинемо її з балу!» Добриня вхопився за драбину. Йому на поміч кинулися інші, і їхні спільні зусилля увінчалися успіхом. Драбина ковзнула по стіні, і під вагою багатьох монголів, що лізли вгору, посунулася набік, трощачи своєю вагою кістки нападників. З тими, що залишилися оточені, було покінчено відразу – їх перестріляли з луків. Відбили нападників і на інших ділянках хвалу. «Де ж воєвода? Де Іванця?» – спитав Добриня. «Іванцю!» Іванцю не відгукувався. Його знайшли серед купи мертвих тіл з розкраєною головою. Мовчки зняли шапки. «Розшукайте Петра або Дмитра!» Обох серед інших братів теж ледве знайшли. Петру слежав поверх підсоркуватого монгола, щепірювшись ворогові руками в горлянку. І тут його настигла раптова смерть. Йому було завдано удару ножем у спини якраз під ліву лопатку, в саме серце. А Дмитрик конав у невимовних муках. Стріла пронизала йому живіт наскрізь. Незабаром він помер. Побачивши братів, яких воїни поклали на дощаному козиркові низького внутрішнього заборола, і вони лежали, мов живі, але непорушні, Юний воєводич Грицько схопився за голову і закричав на все городище. «О, мої братики! О, мої найдорожчі гори мені!» Його почув воєвода всеслав. Тримаючи за стіну і спотикаючись об трупи, прийшов, простягнув руки, намацав тіло одного сина, другого, третього, потім охопив усіх разом руками, упав на них головою і беззвучно залідав. Сини мої, сини, суколи ясні, Чому ж не мене смерть забрала першим? Чому вас, о небо? Коли сонце сіло за далекі горби, Татаро-монголи відступили і розвели у полі багаття. Сюрбали сказанів сорбу, що пахло димом, Обгризали маслаки І вкладалися тут же побіля багать, Закутавшись у кошму спати. Примітка «Сорбати від сорби м'ясної юшки» – так приходили в нашу мову чужеземні слова. Затихла і княжа гора, але не то сну тут було. Догорали хатини, підпалені китайськими паперовими ракетами, начиненими порохом. Плакали діти, голосили над убитими жінки, чоловіки, Прикривав світлі пожарищ копали ями і складали в них загиблих. Страх і розпач зависли над приреченим городищем. Ніхто вже не вірив, що ворога пощастить відбити. Текти теж ніяк.